Történet hangszerelve Zen a Kossuth Rádióban Az Élővilág Egyetem titkait kutatja, érzékeli és közvetíti, a lélek leértékelődés ellen küzd művészként és tudósként egyaránt. Üdvözlöm Önöket, Csűrös Csilla vagyok. Vendégem nagy múltú, összetartó család leszármazottja. Grand Pierre Attila, zenész és csillagász, író, költő és filozófus, tudományos főmunkatárs, kandidátus, a Vágtázó Halottkémek Együttesének alapítója és éltetője. Mi szemlékszik, még mi akart először lenni? Öt éves koromban kijelentettem, hogy márpedig én csillagás leszek. Rémülten kérdezték, hogy hogy. Akkor mondtam, hogy azért, mert nekem a nappal kell foglalkoznom. Úgyhogy, De miért is? Hát valami olyasmi rémlik nekem, hogy észrevettem, hogy az utcán megyek, akkor mindennek a látszó helyzete változik, addig a napnak a helyzete nem változik. Akkor elgondolkodtam, hogy hát ez milyen végtelen messze lehet, és hogy végtelen az milyen izgalmas, és lehet, hogy akkor a végtelenből jöttünk, a nap pedig most ott van a végtelenben, is. mégis látom, valahogy ez is nagyon föketett az érdekű. Ödésemet. Nagyon okos kisfiú lett. <gül> és akkor 7 éves koromban kiáltattam, hogy énekes leszek. Csak akkor megkérdezték, hogy hogyha hogy, hát a múltkor hogy csillages leszel, és mondtam, hogy mind a kettő. És valóban később így is lett. Ez mutatja, hogy milyen látnoki képességekkel rendelkeztem még akkor a képességeim teljében, 5 évesen. Ezenész végül is miért is akart lenni 7 évesen? Előfordult sokszor, hogy hazajött az édesanyám, és szólt hozzám, és nem reagáltam, és hiába kiabált, akkor sem válaszoltam. Oda kellett jönni, és így megrázni tisztelőből, mert én közben a rádiót bekapcsoltam. És hallgattam a rádióból áradó zenét, akkor még ilyen csöves rádiók voltak, és néztem, hogy én kis emberek lettek valamit világítottak, közben pedig zenéltek. Dől a zene, és ez valahogy teljesen elvarázsolt. Az is érdekes volt, amikor az iskolában mondták, hogy énekeljek, elkezdtem énekelni, és kiderítették, hogy én nem tudok énekelni, és hamisan énekelek. Én pedig mondtam apukámnak, hogy de hát én olyan szépen akarok, és én szerintem olyan szépen énekelek, és hát hogy mondhatják ezt? Pedig leültetett a térdére, és enénekelte azt, hogy fürdik a holdvilág az ég tengerében, bújdosik a betyár erdős és elmesélte, hogy ez egy valóságos eset, hogy a betyárnak el kellett hagynia az otthonát, éjszaka kellett bújdozni a fák között, és fölnéz, és látja a holdat, hideg van, és mégis ott milyen csodálatos, szépséges, hogy közben ez az ének hogy megindul a szívében. Ez annyira lenyűgözött, hogy akkor rájöttem arra, hogy az iskolában a tanár azt akarta, hogy én azt énekeljem, amit ő, amikor én tételeztem, hiszen mindenki nyilván azt énekeli, amit ő maga érez. Én mindig azt énekeltem, amit én éreztem, az pedig nem találkozott a tanár elvárásaival. Már a közönség megértette, hogy mit akar mondani. Hát azt, hogy megértette, vagy nem, az egy kérdés, mert én se vagyok benne mindig biztos, hogy én értem. Megérezte? Megérezte, szó? a sokkal jobb szó, tehát én érezni nagyon is érzem, de számomra még mindig titok, és mindig újra meg újra meg kell fejtenem ezt a titkot. Mindig olyan, mintha az egész újra kibontakozna, amikor elmegyek egy próbára, vagy egy koncertre, akkor valahogy az egész világ zuhan mindig a nyakamban, mert ez valahogy nagyobb ez a titok annál, hogy erre azt mondhassam, hogy ezt értem. Ez a titok a kulcsa annak a révületnek, amiben a színpadon tölti az idejét? Ami kisugárzik hat a közönségre? Igen, valami történik velem, ami elvarázsol, és amitől átkerülök egy teljesebb létmódba. Számomra talán azt is lehet mondani, hogy az az igazi élet, egy teljesebb, valódibb élet, aminek lennie kell, és aminek el kell jönnie, és ami úgy szétfeszít, és röpít, és valahogy egy égígérő csoda, amiért igazán érdemes élni. Ezt én nem tudom úgy elérni, hogy elhatározom, hogy nem. Most akkor ebbe az állapotba jutok, hanem ez inkább olyan, mint amikor az ember elalszik, hogy sok mindent lehet tenni érte, de igazából mégse az akaratomtól függ, hanem az megtörténik, megadatik, mondjuk az elalvás könnyebb eset. De az, hogy ilyen állapotba kerüljek, hogy ez a titok hirtelen elragadjon, hogy átadom magam ennek a világnak, azt meg kell érezzem, meg kell sejtsem, hogy közeledik, és akkor valahogy egy rejtélyes képességemet kell mozgósítsam, hogy átadjam magam, és még ennek a valaminek, aminek átadom magam, annak is még el kell ragadnia ahhoz, hogy ez megtörténjen. Tehát ez nem tőlem függ, hanem ez megadatik. Régi korok sámányait, vagy tártosait, ősereit érzem ilyenkor magából sugározni. Igazából a közönség kezdte el ezt mondani, hogy ez nem is rockzene, amikor elkezdtünk a 70-es években játszani a vhk hanem ez igazából sámánzen, és én akkor soha nem hallottam még addig ilyen zenét, csak elkezdtem a sámánzenét keresni. Kerestem kimondottan extatikus zenét, mert a mi zenénk rendkívül és azt hallottam, ugye, hogy a sámának azok is extázisba jutnak el, a Néprajzi múzeumban és sok egyéb helyre, de nem találtam semmi olyasmit. És úgyhogy, amikor a gyűjtéseket meghallgattam, és mondták, hogy na de hát itt van, hát ez az extázikus. Mondom, és mikor érje el az extázis? Hát akkor, amikor azt mondja, hogy HUK. Mondom, nem, nem komolyan, hát mondom, előtte is teljesen prózai, meg utána is van gajdol, gajdol, de azt hiszem, de igen, ez az a pont. Hát mondom, lehet, de a mi zenei világunk teljesen más. Én rendkívül magas feszültség a koncert első pillanatától kezdve, hirtelen ránk zuhana a teljes, az égigérő, magas feszültségű életélmény, és ott rohanunk a vihar felé, és aztán elkap a vihar, és akkor kibontakozik valami, aminek lennie kell, aminek élnie kell. Valószínű, hogy ennek az ősi népzenéhez köze van. Bartok béla amikor azt mondja, hogy létezik, egy igazi népzene, amit nem ismerünk, hanem azt ki lehet következtetni, és ezt egy természeti erőszüli. Na, akkor gondoltam, na, ez lehet az a zene. Annak a zenének a titka, amit mi játszunk, egy kozmikus titok, tehát az valahogy a világegyetemnek a varázslatos lényegével függ össze, ami pedig az élet varázslatos lényegével függ össze, úgyhogy az élet, a világegyetem, a zene, ezen a kozmikus szinten teljesen egy lényegű a számomra. Találkozik a zene a csillagászattal, és nem csak nálam, hanem kiderül, hogy az ősi az ősi Euráziában, ott is csillagászok voltak azok, akik zenéltek. Megvan nekem az a pár zene, ami tényleg olyan őserejű, hogy azt gondolom, hogy Bartok Béla ezekre a népzenékre gondolhatott, amikor az igazi népzenét hallgatta, És akkor az lehetne a öreg magyaros. Legyen az öreg magyaros. A muzikából született, aztán a vágtázó halott kémek. Nem igazából az a helyzet, hogy ösztönösen jött a zene. Rátaláltam egy olyan zenei anyanyelre, amiben ez a világ összeállt azokkal a zenei élményeimmel, amik a számomra meghatározóak voltak. Én nem igazán tehetek róla, mert valószínűleg tényleg így születtem, csak ilyen eset volt, amikor így kitört belőlem egy olyan zene, ami teljesen váratlanul ért. Például a 17 éves koromban az osztálsaimmal elhatároztuk, hogy avantgard koncertet próbáltunk adni. az egyikünknek az úriutszai lakás ahol ugye másfél méteres falak vannak, ott elengedhetjük magunkat, meg a hangerőt. És hiába próbálkoztunk ott másfél-két órán keresztül különböző avangard hanghatásokkal, számomra már már kínosan unalmas volt, és kerestem közben, hogy hogy tudok megmozítani valamit, ami nem ennyire unalmas és kínos. Hát nem tudok megmozítani magamban semmit, hát én úgy érzem, hogy ott van valami, ami ki akar jönni. És akkor egyszer csak mégiscsak az történt, hogy valami megmozult, de abban pillanatban én már nem voltam igazából magamnál, hanem fölemelkedtem a székről, hogy a többiek mesélik. Elkezd rohanni, végül is a szekrényt találtam el. A szekrényen elkezdtem dörömbölni egy erősebben, és egyszer csak föltölt belőlem valami üvöltésszerű ének, amiről kiderült, hogy ez egy fohásszá változott, egy keleties fohásszá. Én akkor elszakadtam teljes mértékben a külvilágtól, és teljes mértékben a belső világ jelent meg előttem, egy óriási színes fénytorony, és az a fénytorony az emelt fölésén és én kénytelen voltam, és muszáj volt énekelnem azt a csodálatos élményt, amit átéltem. És amikor kénekeltem, elénekeltem, ezt a csodálatos élményt, akkor lassanként hogy vissza ülepettem a szobába, a többiek pedig ott hüledeztek, hogy hát Attila nem tudtuk, hogy egy műezin lakik benned. Most nézett rám, nagyon-nagyon messze nézett a <gül> szemeivel. Az aláírhatatlan történelem a vágtázó halott kémektől, az most jöhet? Igen, igen. Erről is hadd mondjak egy mondatot, hogy sok házibulin. Megfordultam és egyik házi bulin körbeadtak egy gitárt, én még nem gitároztam addig soha, és a számomra varázslatosan érdekes újdonságokat közöltek vele. Azok a húrok, próbáltam egyre jobban előcsalogatni ezeket a hangokat. Végül, amikor íreszmértem és továbbadtam, többiek, meg csak úgy néztek, hogy te meg mit műveltél ezzel a gitárral. Olyan varázslatos hatása volt rám, ahogy tengtek azok a húrok szerintem egy elképesztő találmánya a fát, megszólalásra, életre bírni, hogy elmondja azt, ami benne rejlik. Minden él körülöttünk. Azt gondolom, hogy minden él csak föl kell fedezni, nem mindig nyilvánul meg, vannak például olyan tárgyak, amik viszonylag zárkozottak, meg egy gitár is akkor hogyha nem kíváncsi ember pengeti, hogyha nem kíváncsi arra, hogy mi a gitárnak az üzenete, vagy mi az, ami szívesen elmond, akkor egy eszközé válik, és nem pedig egy olyan lényi, aki képes megelevenedni. Számomra az a varázsratosan, amikor együtt tudok működni egy ilyen hangszerrel, és ahogy ez megelevenedett, nagyon egyszerű hangokat, ugye, amit gyakorlatilag gitártudás nélkül le tudtam pengetni, ezekből született az aláírhatatlan történelem, ami aztán az egyik leghíresebb számunkával, egy Thank yeah. you. Élményem volt, amikor később megtaláltam ennek egy párját. Sok ezer évvel ezelőtt és sok ezer kilométer távolban. Szintén keleten úgy leszek valami keleti világot hoztam magammal. A sejtjeimben sok olyan zene született bennem, aminek 95-98%-os párját megtaláltam, vagy megtalálták az ókori Ázsiában, a magas kultúrák zenéjében. Még a legszkeptikusabb ellendrukerek is azt mondták, amikor megmutattam, hogy hát ez teljes mértékben ugyanaz a zene, hogy létezik ezek. A SIRIN-SIRIN A sirin az az aláíthatatlan a párja, de sok ilyen van még. Érdekes, hogy mind az ősi Eurázsiának a zenéjében meg azokat a zenéket, amik a bennem született zenéknek a szoros párjai. Mm. Az őse-eurózsi síkság, 8 km-es, nagyon kezel áll a szívemhez és a lelkivilágomhoz és az érzésvilágomhoz és úgy látszik, hogy ez nem csak az álmaimban, hanem a zenei világomban is nagyon határozottan megjelenik. Ez vonzalom már csak azért is érdekes, mert a családja nem Ázsiából vándorolt ide. Igen, a Grand Pier család a 16. században menekült el, a éjszakán a Huguenot-temészállásra kerül Svájcba. Ugyanakkor a Kolozsvárra települt Grand Pier család lelkes magyar lett egy pillanat alatt. Ezt minek tulajdonítja? Hiszen hát, ként tartják számon az egyik őst. Szabadság szerető, a grantság szerető haj végtelen tér, haj végtelen láng, haj régfelejtett végtelen szabadság, ugye ahogy a VHK-nak, az Élő Világ Egyetem számának a szövege szól. Ez valahogy a magyarságban, aki valószínűleg éppen mert a végtelen síkságokon a végtelen szabadság élménye tényleg az égért, valószínű, hogy ez is szerepet játszhatott a Grandpierek vonzalmában, ha nem akarjuk azt is még hozzátenni, hogy a Ben, nekik is élhetett az emberiség ősi történelme, ami öröklődik, és mi csak hozzáteszünk egy újabb színfoltot. Melyik ősére a legbüszkép? Hát azt mondhatnám, hogy édesapámra vagyok a, a Grantiel K. Endrére. A K. Kolozsvár jelenti egyrészt, másrészt pedig a Károlyt is, mert a Károly név az is egy hagyomány volt a Grantiel családban. Azért lett a testvérem is Károly. Édesapám a magyar népnek az őstörténelem kutatói közül kimagasló szerepet vitt vakai kornél szerint a történészek díszpáhojában lenne a helye. De hát rendkívül sok mindennel foglalkozott, filozófus, tudós, tudományos munkái jelentek meg, valóban rendkívül sokréti érdeklődése volt, és ez összefügg azzal, hogy ő a Világegyetem az élettitkaira volt kíváncsi, és én az ő nyomdokaiba léptem, egyrészt mint az ő fia, aki örököltem tőle ezt az érdeklődést, másrészt a vele való beszélgetések, rendkívüli élmények voltak a számomra, egytől egyig, ezek kigyűjtötték bennem még azt a vágyat, hogy én ezzel foglalkozhassak. Anyaiágról is ilyen mély tartalmakat hozott magával? Úgy gondolom, hogy igen, édesanyám, még öten voltak testvérek rendkívül szegények voltak, Édesanyámban óriási volt a tudásvágy. Tizen évesen ahhoz, hogy tanuljon a téli estéken, a petró lámpának kellett volna égnie, viszont a petrómány olyan drága volt, hogy ezt ők nem tudták megfizetni. Ezért aztán kiált a hóesésbe és az utcai lámpa fényénél tanult. És így lett kitűnő tanuló. Nem akármilyen szorgalmas, nem akármilyen képességei voltak, hogy erre vállalkozott. Akkor nem csak kíváncsiságot, hanem hihetetlen akarat erőt is hozott. Meg. Szükség van az akarat ahhoz, hogy az ember azokat a célokat, amiket magában érez, végigvigye, megvalósítsa. Most már érteni vélem annak a verseskötetnek a címét, amelynek éppen e héten volt a bemutatója. Az apám szíve dobog bennem, a Grand Pierre család verseiből ad ízelítőt, egy olyan válogatást, ami 150 évet fog át. Érdekes, hogy 1871-ben Grand Pierre Károly verset írt Petőfihez, Vahoth Imre, a kornak egyik legnevesebb szerkesztője, írója, írásos nyoma van. Ő elragadatva nyilatkozott erről a versről, hogy Bármelyik francia költő büszke lehetne arra, ha ilyen verset tudna írni. Grand-Pierre Károly fia, dr. Grand-Pierre Károly, aki jogász, járásbíró volt, rendkívül csodálatos verset írt a természettel egybeforrotságról. Névények érzés érzésvilágába annyira beleélte magát, hogy ott szinte megnyílt a világegyetem versében, amit az Alkonyról, az Enyhületről írt. Őneki volt 13 gyereke, köztel édesapám és az édesapámnak a testvére, aki természetesen Károlynak neveztek. neki született egy vers. Könyve, de sajnos nem tudta kifutni a tehetségét, mert annyira szabadság szerető volt, hogy 1945-ben az életét áldozta a magyar szabadságért a németek ellen. Így az ő költészete feledésbe merült, de rendkívüliek a verse, és egészen elképesztők. Nagyon mások mint Grand például a versei? Megdöbbentő, hogy van olyan verseny, amiben az emberiség történelmét a természet szempontjából írja le, a személyes élet közelből, de ez a személyesség, ez az emberiség egésze, vagy pedig maga a természet. Én sok ilyen tanulmányt és verset írtam, úgyhogy meglepődtem nagyon. Az Élővilágegyetem című alapmunkája, ugye így emlegetik, hogy milyen összefüggésben van ezekkel a versekkel. Ez az Élővilágegyetem könyvet című munka, ez tulajdonképpen az életet, a világegyetemet és az embert mutatja be. Ennek köszönhetem azt is, hogy meghívtak az Amerikai Cseppen Egyetemre vendégprofesszornak fél évre, mert mondhatom, hogy ilyen értelemben világ szinten is felkeltette az érdeklődést. Azt hiszem, hogy a tudomány ebbe az irányba halad, hogy a kvantumfizika utáni következő lépés az a biológiának, az élettudományának a felfedezése lesz, és akkor fogunk rádöbbenni arra, hogy micsoda hatalmas kozmikus természettel bír az élet, akkor fogjuk felfedezni azt az életet, amiről most zenélek és írok. Az az intuíciókkal átszőtt megközelítés, hogyan tud lecsapódni egy abszolút szikár és racionális tudományos térben, hiszen számos tudományos szaklapban publikál. Bennem az igazságszándéka ugyanúgy munkál, mint az. Az, hogy megpróbáljam az élet teljességét, vagyis a teljes szépségét is megragadni. Ezért az, hogy mi az igazság, ez ugyanolyan fontos, mint ahogy a szerelemben, hogy nem elég, hogyha az ember lelkesedik a másik iránt, hanem annak az érzésnek igaznak is kell lennie, és maradandónak. Az igazi szerelem az mindig érvényes lesz, amíg a csillagok, csillagok, amíg a világ, világ, addig az az érzés tündökölni fog. Vagyis az igazság, a szépség és a szerelem elválaszthatatlan végsősoron egymástól, de meg tudom úgy fogalmazni tudományos szabadossággal a gondolataimat, amiben az igazságom van a hang. Lampera Tile ilyen szerelemben, ilyen kapcsolatban él, mert ahogyan apám szíve dobog bennem, mondja a kötet, úgy az ön szíve is dobok két kamaszkorú gyerekben, egy fiúban s egy lányban. Én úgy gondolom, hogy rendkívül boldognak adhatom magam. Az is a célom, hogy rendkívül boldog legyek, és a lehető legcsodálatosabb életet éljem. Szóval ezt is akarni kell. Ezt a csodálatos életet, amit mindannyian kaptunk ajándékba, hogy ezzel megpróbáljunk élni, ehhez a mai világban tudatosságra van szükség. Meg olyan önbizalom is kell hozzá, nem? Ami a a ma szodó is sajátja volt. Mindenképpen hát az önbizalom, ugye az a belső önismeretnek egy olyan foka, ami óriási erőt tud adni, és erre szükség van, nem lehet anélkül az élet kozmikus kihívásának nekivágni. Többször volt olyan élményem az életem során, mintha villámsapás ért volna az a bizonyosság, hogy nekem ezzel kell foglalkoznom, hogy én az életről könyvet fogok írni, hogy én világhírű leszek. Ezek olyan bizonyosságok voltak a számomra egyes adott pillanatokban, hogy a más pillanatokban hűledestem. Hogy most ez komoly, de azért tudtam, hogy nekem erre vállalkoznom kell. A fohász egy lóhoz. Ez is egy olyan villámcsapás volt a számomra, 1974-ben, amikor először meghallottam egy mozinak a filmhíradójában, ezt a Mongóliában fönnmaradt ősi eurázsiai népzene foszlányt, ami 40 másodperces mindössze, akkor azok az élményeim, amiket addig nem tudtam hova tenni, nem tudtam hova kapcsolni. Csak belőlem törtek elő ezek a műezin fohászok egy olyan világban, ami ezeket idegennek kezelte. Éppen ekkor hallottam meg ezt a zenét, ami. Olyan életerős és annyira hihetetlenül vidám, úgy éreztem, hogy amíg a világ világ ez mindig érvényes lesz, és ami szerintem nem csak bennem, hanem az emberiségben ott él, és ami az életnek a lényege. Ez eldöntötte, hogy ez tudatosan vállaljam, hogy igen, én ezen az úton fogok haladni, és hogy lezzenek lezenekarom döntő eseménynek bizonyult, és akkor mindezért csapásra eldöltettől a 40 másodperctől. a világban élek, ahogy általában az emberek élnek, hanem egy egészen más világban, amiben a vágtázó halott kémeknek az volt a természetes értelmezési rendszere, hogy az emberek tetszhalott életet élnek, ezt azonosítani kell, ezért kellenek a halott kémek, akik megállapítják, hogy emberek ez így nem maradhat. Teljes erőből előre végig kell érni a legteljesebb vágtázással, az életerő, az életvágy legteljesebb mozgósításával tudunk csak kitörni abból a lefolytosságból, amiből ez a modern műanyag társadalom taposó. Malomra állítja az embereket, és futószalagon darálja le az emberi életmilliárdokat, lealasonyítva és eldobva. Ezek az életek sokkal többet érdemelnek, ezért a legteljesebb odaadással olyan életet kell élni, hogy az emberek ráébredjenek arra, hogy az élet sokkal szebb, és ő valamit tenni kell. A világegyetemet egy óriási, kozmikus, varázslatos élet röpíti előre, és nekünk ebben az életben van részünk, és ez a természetes, ez az alapja az életünknek, és ezt fedi le a társadalomnak, gondokkal, nyűgökkel, kényszerpálya a felszínes rendszere, megnyomorítás, vagy lelki törpévé alacsonyítás, ami nem lehet kielégítő az ember számára, és látni kell, hogy az életünk valójában ennél sokkal teljesebb és sokkal nagyszerűbb. Ez az üzenete az életemnek, és ez az üzenete a zenémnek, a könyveimnek, az apám szíve dobok bennem, verseskönyvnek, ugyanúgy, mint ahogy a csodaszarvasnak is ez az üzenete. A csodaszarvas az az élő világegyetemnek a jelképe. Ugye ahány szőre száll annyi csillag rajta, mondja a legősének. Ez a másvilág. Milyen kapcsolatban van? A mi hétköznapi világunkkal. Ezen kívül, hogy a modern fogyasztói társadalom manipulált világában is élek, még összesen hét életem van, mert a sejtjeimmel is igyekszem jó kapcsolatban lenni, az ő életüket is igyekszem fönntartani és saját jó felfogott érdekemben. Az egyéni életemet is igyekszem megbecsülni és igyekszem megtalálni az egyén életutamat, azt hiszem, hogy ez a feladatom és a küldetésem ebben a földi életformában, Családom is egyfajta életformát jelent a számomra, sőt, ugye a hazámtól se szeretnék ugye igen, mi, ahogy a mai társadalom sokszor elvárja, hanem úgy gondolom, hogy akkor épp a lelkem, hogyha a hazámmal és a sorstársaimmal lelki közösséget tudok fenntartani. Ezt is ma már tudatosan kell művelni, hogy fölfedezzem azt a lélek közösséget, az életközösséget, a sorsközösséget, amiben természetett a módon minden magyarral egy a sorsom, ami az életnek óriási közösségi távlatot és célt ad. Az emberiség tagja is vagyok, és az emberiség is egy szent ügy előttem, az emberiségért is igyekszem mindent megtenni. Tenni, amire képes vagyok, úgyhogy emberként is van egy egyetemes életem. A földi élővilágnak is a tagja vagyok, és szeretem a növényeket, állatokat, sőt, ugye a hangszereket és az egész földi élővilágot, és ezen kívül a kozmikus életközösségnek is a tagja vagyok. Így nekem is, mint mindenkinek hét életem van, csak én arra, hogy nekem nem csak az egyén életem létezik, hanem ez a másik hat is, arra igyekszem több figyelmet fordítani. Mondja, a hogyan foglalja mindezt össze. Az életnek egy olyan időtlen és közösségi jellegét hordozza, a élő mongol népzenészek alakították meg a hangai nevű zenekart, akik Siger-Siger néven zenésítették meg a Pohász egy színű dalt. Ebben egy egész nép lelkét fogja össze, tehát egy teljesebb én, amiben milliók és milliárdok lelke egyesül egy magasabb, nemesebb egységé, a népben élő életvágyat és szilajságot és élet szeretetet és életörömet, ami örök és legyőzhetetlen, és mégis vidám és játékos, egyszerűen lenyűgöző, nem lehet úgy meghallgatni az embert. Ne felejts el szinte mindent, ami az előtt történt, arra a pár percre, meg hallgatja, mindegy <Szorítan> Történet vendége, Grampier Attila zenész és csillagász, író, költő és fizikus, tudományos főmunkatárs kandidátus a vágnázó Halott kémek alapítója volt. Gerer zenei szerkesztő Rigó Gabriela és Foristván hangmester, hangmester, Obulányi Zsóka gyártásvezető és Per és Klára sorozatszerkesztő nevében is köszöni figyelmüket a beszélgető társ Csűrös Csilla. Egy hét múlva újabb történettei.